Dedicație. Lira spânzurată în cui cam de mult am părăsit-o, de urâtul tău, iubit-o, și de dragul nimănui. Degetele m-am morțite, de bea lune că pe strune. Toate coardele sunt bune, doar a inimi splesnite. Pentru tine, adorat-o, vreau să-mi cânt de azi încolo bucurile, între molo și tristețea ampițicată-o, și de să întâmpla. Ca tonul ori măsura să nu-ți placă, vom întoarce patefonul și vom pune altă placă.